Tamata tofauti nane katia mwanamuki na mwanaume, ili uepuke kuuwa au kufia kunyimapenzi na ndoa. Mwandaji ni Denise Mpagaze, mime netuwa na ni Asi Edgar. Chanzo cha mieleka kunyendoa ni tofauti katia mwanaume na wanawake, yani tumetofautiana kama tunafufanana. Johnny g r a h m Wandisho Kitabucha, many are from Mars.Women are from Venus.Amelezevizuri tofotehizo na ginsis navochangi andoa nyingi kuwa jela chumbani kwenu.Tafuta kitabuhijo kisome, kinapatikanam tandaoni free kabisa.Vinshu nilugayaki baba.Utakimbia.Basi n a z a k u d j a d i i tofotehizo ko fupi k a m a i f u a t a v i, o i m o a m a n a m k e akipatatizo analipuka. Mwanaume anasinya. Mwanaume akipata tatizo anataka lifanya kuwa la dunia nzima kwa sababu. Hameumbwa akadeka fikra za mchuma jangwa, hula na wakwake. Mwanaume akipata tatizo analifanya kuwa lake kwa sababu. Hameumbwa akadeka fikra ya pambana na hali yako. Mwanaume hata kijikata na kisu jikoni. Hatataka dunia nzima yue. Gikanyagwa na konda kunye daradala tataka dunia nzima yue. Akipiwa wakazi nyingi ofisini. Atataka dunia nzima ijue. Kila alitakalomfika atatamani kulifikisha hadi ustawi wa jamii. Bila kupata wakusimlia, atatamani kupasuka moyo. Unategimea nini? Kwa watu hawa wawili, walapukutana mmoja nataka kusema na mwingine hata kikusikia. Kitaka chotokea ni mwanaume kumpa majibu ya mkatu mwana mke. Baba enjo, yani kicho kinaniuma? Hei. Sikia majibu yowanaumezaza, na mwekekiume, baby, leo ni na hamna kuku, umekuwa mweke nini? Ukiendelea kuongeza, ana wesa kuku nasaki bao au kundo kaza na kurudi homo siku manane, baada cherehani, kusinzia. Ana kujibu shorties yuko kwa sababu hakupendi, ni kwa sababu yuko katika hali ina hitaji tulivu. Sasa, ukiwa hujui tofauti hii, utaanza kulalamika mume hakupendi, hasikilizi, hakujali, na kuamua kutafuta na ejua kusikiliza na kujikuta kunye majutu ni mjuku kwa sababu. Puko, utakutana na majambazi nyekiu ya kunye halafu yaanzi kukununia tena. Mpe mkeo sikio, ikuepushe na mengi. Mwacha seme yote moyo waki utuliee. Mwache mkeo apigio mbea awezaavyo maana wana psikolojia wanasema. Unapoongea mambo ya watu inakupungu zia stresi. Mpe mumeo nafasa utulivu uwe puke mengi. Jizuie kuongea sana. Hadi akiwa ame relax. Ikiweze kana mume anapotoka kazini. Mpoke na kamwe usionge onge sana. Hata salamu subiri aanze kukusalimia yeye. Kisha muacha pa muziki mpaga kichochokitiuliye, habari za kuamba mumi akifikam kumbatiye, mvuikoti, mpe makisi, mpe hag, mtuangeme nane nomatam, ata kuona msombofuto na kuanza kurudi nyumbani usiku sana kuku kukupa, Billy, mwanamke ni madako, mnaume nimba be, mwanamke ana simriya matatizo ili kupata tension na si ufumbuzi. Akikuambia baby kicho kinaniuma na tagemea asikia maneno matam kutoka kwako Hule mama, unafanya kazi nyingi sana mkiwa wangu Sogea huku basi ni kuhagi mpizu wangu Na umalizie kwa kumkumbatia huku kimbebeleza Ukimkumbatia kwa dakika mbili kicho kinapona Hagi ya mwana ume inamsha hisia kali kwa mwana mke Hadi kusaha ushida zote Nasikia hagi inaondoa stressi Uchovu na kushusha hardy pressure Ndo maana mwanaume anajua kubembeleza na kula vitam Asiejua kubembeleza anakula jeuri yake Mpena fasi mkewe ya kudeka Hata unapo mkosea mwanamuke usijijuu We muombe samahani Mkumbatie ataliawe akinyamaza juwe ya meisha hata kama Hali kufumania Ndiyo maana mwanaume akifumaniwa ndoa inendelea Mwanamuke ya kifumaniwa ndoa inaisha pale pale. Ishu ni hapo kwa mbabe kuomba msama. Ukiweka ubabe pimbeni, mapenzi haya chushagi mwe. Tatu. Mwanamuke ni kicho cha familia. Mwanamuke ni mlezo familia. Mwanamuke ndo mtunza familia na hito mother house. Kazi ya mwanamuke ni kujenga jengo, lakini anafanya jengo liwe nyumbani ni mwanamuke. Mwanamuke analea kwanzi ya mume hari watoto, Ndiyo maana nafahamu hadi saize ya nguo na viatu vya mweme wake, lakini mwanaume kujua saize ya viatu vya mke wake tu ni ishu. Aacha saize ya viatu muulize tareza kuzaliwa za watoto wake uo ni majabu. Mwana mke atafanya jiuchini, mweme wake au nekane mwanaume embele za watu. Ndiyo maana kila nyume mwanaume mwenye mafanikio. Puna mwana mke imara, mwana mke anajielewa. Hakuna mwanamuke imara nyume mwanaumelofa. Furaya mwanamuke ni kusikia watu wakisema. Kweli amembadilisha yule baba. Alikuwa na lalam taroni akilewa. Katika kuhakikisha mume anatoboa, mwanamuke anajitahidi kumshauri na kumkosowa. Na hapo ndipo balali naanzia kwa sababu, mwanaume anachukulia ushauri na ukosowa jikuwa kika maudhaifu na ishara kutujua lalote. Na wakati yeye ni kichu cha familia. Anaitua Mr. Fixit. Baba ilia, mbona uminunua tena hingu na wakati ni nazo nyingi? Sibora unginunua vyatu? Maneno haya ni sum kubwa kwa mwanaume, anaweza asikununulie kitu tena. Jaribu kumuambia baba ilia, usivai hilo shati tena huwa hali kupendezi, uone jibu atakalukupa. Utajiona choru. Miambie reaction ya aliejiona cho hapo kama kuna ndoa. Ne, kipaombele cha mwanamuke ni urembo na kipaombele cha mwanaume ni kazi. Mwanamuke anawekeza muda katika urembo, kujipodoa. Sasa kama hilo hulijui, utakuwa unagomba nanaye kila siku kwamba, ana kuchelewesha. Kama mnatumia gare moja utajikuto kimuacha kila siku, Au kuendesha gari umenuna kwa sababu tu alichelewa Ukilijua hilo utajifunza kumuandama sama wili kabla wewe hujianza kujianda Ukitaka kujua tofauti zenu angalia dressing table zenu zikoji Yeye imijia Wewe kuna chanuo tu na mswagi Pengine hata dressing table huna umibinu ando Mwanamuke anaweza kusafiri umbali mrefu Hakaunguza mafuta na nauli Kwa lengo la kusuka tu. Unapomtua lanchi, akaje na rafiki zake. Usithani lengo ni kukukomoa ukapanik. Hapana, yeye lengo lake ni kuwaonyesha how much unamukea. Nawasiriano kumanamuke ni kitu cha muhimu sana kuliko chakula. Akikuona online, halafu huja msalimia ata kununia. Anaweza kukupigia si muda wa wote bila kujali ni muda wa kazi na kukupa mchapo. Ukikataa anda uongu wa kutosha vinginevyo utaharibu Mwanamuke anaweza kubadilisha nguo kila bada ya muda katha Ukikutena na mwanamuke alieva nguo aliova ajiana Basi ujue kuna jambo Mwanaume anaweza kuishi maisha ya kiyoti na suruali tatutu Mwanamuke anaweza kusuka nyuele ya ilfamsini leo lakini kesho Haka fumua na kusuka ilftano Inshu kwa kesi opesa シュークワーケーアメペンデザーマナウメウナバーソクシーハディズナトボカウナバーボクサハディナトボカーラキンウィトゥピウナウナウエザカンパヘラヤマレジェシオアカピタサロニウエンギウォメチュコアミコポ a ナカシンドウィリパウキウリザウアリペレカウアピヘラハタワウハワジュウィタノウカレカマペンセンウナウメニカマンピラマナ n ケニカマ i ンディアキペンダアナ g ウガンダ Mwanaume anatabia kukinai kukana manamuke mmoja kwa mudamrefu, ndiyo maana inashauriwa kupia nalikizo kwa kulalavite anda tufauti. Hata kiwezekana viumba tufauti. Manamuke anatabia kumganda mtu mpaka mwisho. Hata umfanye vitimbu ikiasigani haji. Waze wa zamani wadidumisha upendo kwa ndoa za mitala ambapo. Ulilazimika kumisi mkeo kwa siku hata mbili tatu. Na aliporudi, alikuja na nguvu mshindo mkubwa, kama ukiachia mpira uliovutua. Sasa mwanzo wa mwaka hadi mwushu wa mwaka mnalala kitandaki moja. Hakuna na isafiri, ni sawa na kula ugali maharage, ipo siku utayachoka. Ukiona mwanamme, amianza kukutafitia sababu, usithani amekuchukia. Ni kwamba amechoka kula ugali maharage, anataka kula ugali nyama. ウォナワケ、ウフィキリア、サネエジ i ヨ i r ナウメ、ウフィキリア、サ o リオ、ピタ、n オマアナ、ウ a ナウメ、アナポタフ uta、ムケ、アナ、アングリア、バグ a グラン、イアケ、アケ、ギュンドゥアリコム、ダンガジア、アクラコーナ、ラキニ n g a ケ、アナポタフ uta、ムメ、アングリア、カマ、ナ、フューチャー、アキヨナ、ラマン、l ハ m ソミ、アナ s ラコ n ナ、ハタ、カマ、ウィリアム、ソメシャ、ニオマア、ハタ、e m マ、アリアム、チョマ、ウケワケ、 Alki rudim tani maisha yako mnyoke, hatako samke. Habari za kutaka kujua mcheo kwanzali kwenye wapi hasimuhusu. Mtaiishi akusema wanawaki wanatama na pesa. Utadani Yuda limsaliti Yesu alikuwa mama yenu. Pesa haina kabila. Hatua ukiwana yako nyuma husiano. Naisha yakiyumba ana punguza upendo maana wahenga wakasema. Filisika tuone tabia yamcheo. Ukueldini kuamba. Unetakiwa kwa hakikisha mke hakuzidi kwa lolote. Hakikuzidi pesa umekwishia. Hakikuzidi cheo umekwishia. Wamiumbwa hivyo. Saba. Mwanamke anapenda kwa moyo, mwanaume kwa macho. Mwanamke anatumia moyo kupenda. Mwanaume anatumia macho kupenda. Ndiyo maana ni raisi kukuta mwanamke kajitumbukiza kwa jambazi na kuhisha kunyongwa. Ukimuuliza shosti hivi huyu jambazi anekutuanga kila siku hadimeno yako yamikuwa kamangiri, ulimpendea ya nini? Udesike mwenzangu hata miyesijui, imi tokea tu. Sasa mshahuri ya achani na jambazi uone kama haja muambia jambazi, unataka kufunja ndoa yao. Unaweza kumpa mkeo kila kitu lakini bado akahama kwako na kuenda kuishi kwa kanungu yeyo kwa sababu, mweo wake ukupale. Mwanamke anatabia ya kupenda hadi kubaki zote. Hisia zake ziko zaidi katika manenu na mguso kutoka kwa mwana ume, njomana hata ukimdanganya hata kubali tuu na kujuti ya mbeleni. Halafu akikuelewa, anaweza kuiba hata mshara wa mwame wake wote, akaleta kuako kwa sababu moyo hauna ubongo. Mwanamke anayikupenda kamwe hakuombi pesa, hata kama kikomba basi hata hakikisha hakuumizi. Hata kuomba pesa ya kawaida hata kama, anataka nyingi ili hata sikuwa kikupigia simu, usiogope kupokea. Mwanamke alia kuja kwako na mpango mkakatu wa kwa chika. Ndiyo huomba pesa hadi uombi po. Mwanaume wengi huingie katika matamaniyo ya kimahusiano kwa kuona kwa macho zaidi, tofauti na mwanamke. Mahusiano ya kimapenzi alionayo mwanaume ni matokeo ya macho yake. Wanaume anaewa zakuapenda wanawakewote alioaona kuwa okatimoe. Kwa hiyo wanaume anapotoka injiandoa usi dani hakupendi hapana sababu ni njingitu anzia juu nane. Manamke nimadai kumdekeze wanaume nimbabe muhimu wanaume anaapenda vume yeye tu hatakama wengine wapo manamke anaapenda umdial yeye tu hatakama wengine wapo. Ndiyo mana Darwin yanakombia wanawake wanaasili ya uchoyo. Ubinafsi na rohombaya. Mwanaume ya kikupa fedha ukasema hazitoshi ni sumu kwa sababu. Atahamishia mapenzi kwa unawajua kuridhika hata kama ni kwa fixi tu. Unadhani ujasiro ya mwanaume kuhonga mshara mzima unatoka wapi. Unatoka akunye midomo inawajua kushukuru na kuonyesha sura za fura. Michepuko inakulavya mume kwa sababu. Inajua siri ya mwanaume ni kumkweza tu Muite super hero Sasa wewe endeleza harakati za hakisawa uone kama utafaidi Utaisha kusema mwanaume wangu anazo lakini anakupa Nchepuko ukipewa elfu shurini unashukuru kwa maninu matamu Tabasamla kumimina nando ukiondoka zina kufuata mvuwa za meseji za baraka Na shukurani hadi mwanaume wa mtu wanasema hivi nilikuwa wapi Kuto kula mchehara au wa mumewa kuniuzemebe haya mamboshi omagumu sematu hatu yajiwi kwamba ngo manamke yake gundua humiali atahamisha moyo wake nje na kuishi kuwako kutunza watoto tu utamtuanga hadi utauwa lakini moyo utendelea kuishi nje tu siku kifafu mke ana kuwakijana imito shakoleo mandaji ni dini simpaga zee mimi netuana ni asaidi ga.